Baina guzer gara. Feministak, kapitalistak, antifazhistak, fiskaldunak, ekologistak, okupatzaileak, sexu askatzaileak, musikeroak, internazionalistak, maitakorrak, kasleak, langile eta langabetuak, malabaristak, sortzaileak, gaztetxeroak Azteak gara. Antxetamina, eguerdiko bitamina. Parunbatetan, ordu batara orden gutxitatik ordubietara. de on eh antzetaminako entzuleok. Egunon. Kaixo. Kaixo, gaur beti bezala esaioa egingo dugu, eta printzipioz bi astetik behin izaten da. Gure esaioa, baina gaur eh ba egun berezia egin genuen, hasi nahiko genuke egiten astero, baina ikusiko dugu zertan gelditzen den. Bueno, gaur egingo dugu lehengo esaioa, behintzat, ez? Zait. Bueno, lehengoa edo ez dakigu orandikan, baina Prinzipi zuri da jasten, ba urruñakoekin ere bai piskat egitea, baina oraingo zezakigu eh kontaktatea izango dugun, baina bestela ere ba gaurkoan eh ba berrietas dain, eh Aduriz Internationalaren gaiereekin etorriko zegoea gaurkoan ematen digun, bestela ba, lengoan ez egutzen emorarik eman. Ez uzatu gain zit egon eta Agrebarena komentatuko du gorebai piskat. Gainera hemen, bueno, ni nentzen irunen egon grabagunean, baina zuek bia bai egon zineten, ez? Bai, hala Eta ba bueno, pizka hautatutako dugu heria horreago, eta baita grabazioren bat edo du, badugu labeko e, sindikatuko ba pa, e, kidetako bateri egindako elkarezketa zati bat. Eta hortaz gainere ba saiatuko gera ba lehen esa e, antxetamina berez egindunenean ba horitu genun doktora Mor zen scena, e, o biziri bizi jarraitzen du baina eh <risa> chingo <risa> jauna. Chingo <risa> jauna baina eh hori beratalarekin? Bai. Hopikago mendatu sun zertzen, eta hori guztia, ezagitek gora berrerako gora gure entzulei zertzen atal hori. Bueno, atala zen berez ematen zituen, konsejuak, ez? Eh. Komendia ematen zituen. Komendia guarca tu, jodes, errada da potentzaia. Komendia kematen zitun bai, e, baligoteo edo ezagitek. Bai, vera especialista omenta horretan. Así dako ideia zen baita kanpoko jendeak deitzea, eh? E, ba, planteatzen dituzten dudak edo arazoak ba beraien bizitza sexualean edo edo bikoteko bizitzan edola, eh? Bai eta eh hortaz bain ere ba, bueno, e, gero Mariano ber jartzen digun kuñatxo bat, bueno, ez du gorkonez ba agurtu, ordugo Mariano ere bai beti bezala, pide kaino. Antzi zaigu ere etorri dela gal. <laughs> bueno, bera acordu ber burua, main bai. Lenago ere antzeta mina berez egin genuna etorri egin zen. Eta, bueno, me mando goberriro, ¿eh? Aunque torre Es que arricasco Buscador de tocan Bila ardia eruan, izken kaladak irtan nahi enberaren espaziotikak. Hortitako keak ingurimea izkutatu dit. Eta nire barnean,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 Orain, limonek eman digu telefonoa deitzeko balin mauka zute balen esan bezala e, doktorra Morrentzako kontsultaren bat edo duradaren bat edola ba, ori, Igual, jarri berriro telefonoa norbaitik ez balin ma duartu ta, Deitu orain eta horrela puntatzitugu mm. vale, eta gero egiteizkugu galdera guztiak Eta bizartean jarraituko dugu ba, saioarekin e, Kaso honetan izango dira e, berriak, eskualdeko berriak Aipatzeko adibidez, gaur lakasita gaztetxean, eh, zea dagola, e, pe, pegata erakusketa. E, bertan pegatak egongo dira erakusgai, ba ezagitzen ba, motadakoak eta bar, baina bueno, e, berez hitzaldia dago. Eh, daude e, ordu baterritatik ordu gutxiagoak, 11:00tik 1100 bitara da goizean eta arratsaldean eh, lautatikan eh, arte. Eta bertan, ba, trukaketa, erakusketa eta gero egongo da, eztabaida da baida bat, ba, pegaten inguruan, bere historia eta bintzaldia, e, elakasita gaztetxean. Bestetik ere, e, aipatzekoa e, adibidez, e, e, datorren astean ja, e, otsaiak bostean, e, horretarako eurrinakoekin e, kontaktuan jarri nahi genuen, baina lortu egongo e, dela eskualdeko gazteguna, e, askainan, esan bezala, eta bertan ba, e, e, kitaldi ezberdinak egongo dira, e, perez e, prinsipioz e, amaikak kaldera asteko Astekoak dira eta otsailak bestean e, aurkezpena ta gozariarekin eta gero e, bertsolariak eta chalaparta saioak. Amabiak aldera e, herrien arteko eztabaidada. Ba, bertara joaten diren gaztez berdinek, e, beraien herrien ba, problematika eta bar eztabidatzeko gera izango dute. Ordu batak kaldera, egongo da e, pankartaleiak eta bertan eztabidat arazoari buduz ba pankarta egin beharko litzateke eta bueno, gero ba izango ziren ba epaia Ordubia kaldera e Bazkariagoa da 8 eurotan. E, ba hartan ba joaten batzake da gosearekin batzadet edo ba, agizute 8 sort, e, Bazkaria ordubitan askainen e, gaztegunaren barruan eta 5 bos, arratsaldean 5 erdia kondoren baiakopa ja, gedan da tabar baiakontzengoian ja, gaudela ba jokoak herrian barna eta bueno herrian zehar egon diren jokuen aurretikan ba furgoneta bat ibiliko da ba, bertan e, potea egiteko aukerarekin eta azkenik ja e, azkenekitaldi gisa ba beratzia galdera e, kontzertuak e, kontzertuak eta mintzaldi bat egon zen kontzertu honetan e, lau talde taldegoango ziren e, printzipioz e, norte apache acdz e, hauek igual estaba una gituzute ba, eta irungo jaitan e, joak dilerako gero ere zezenaren taldea eta bilbomatics taldea Eta hori da, ba, prinsipioz e, berriak eman dibutena. Jon zerbait komentatu nahi zuen agian, e, greba edo atxiloketa batzuen zuen inguruan. O... Bai, bueno, hau, ez da, oza, grebarena alde batetik minon, gero besta aldetik an, bueno, hori ni gazte bizitzen tala, eta hor ba, hango berria da, o, azken aldean, oza, dago, ari da sortzen bastante polemika, bueno, gure artean, ez, minon? Zeban, e, e, arrapatu dituzte, bueno, bau de bimuti, libiltzeiena gaztetxean eta hola. Eta, e, arrapat, bueno, periodikoan jartzen zuna zen, e, arrapatu zituztela, arrapatu zituztela, deitu zula batek, esaten ikusi zula, mutiko batek, e, erre zula kontainer bat, e, eta ikusi zula a, korrik eta baze kila nun zegon. Hortik, ordu ordenera, agertu zila zipaioak, Eta atxilotu zuten bitartean, e, mutikoneak ari zela esaten guztian gora eta. Mm -hmm. Bueno, orduan atxilotu zuten eta esateute zipaiak zeukala e, gasolina usaia. Eta, eta zitun latez guanteak baita motxilan. Eta e, miatu zuten zea e, motxila eta etzuten nahi aurkitu zea gasolina arrastorikan, milan aurkitu zuten beste mutiko baten e, zea adn -a. Tarduan zer egin dute Biak atzilotu eta fiskaltzak eskatzen dizki bakoitzari 14 urteko espetxealdia, gero espetxetik ateratzerakoan bost urte Gasteizikan pasatu gabe eta eh horretaz gain e, mila euroko ixuna ordaintzea. Orduan honen aurrean ba, bin, bueno, batez ere hauetako mutiko bat homen dago Estela ateratzen etzikandago la supergaizki, zitun bi Bi testigo, eta azkeneko momentuan helori zeizkio, nik ez dakize puntutera nio harrapatu dituen poliziak e, bi mutikoak eta mehatxatu dituen, ez joateko errera, zeba hori ere da gazte izen, mutiko bat harrapatu zutela e, mendian eta harrapatu zuten da zokala marihuana, eta mehatxatu zuten, eh, esartuko zutela kartzelan Ezbaldin Mazen, Bas Artzen, Beraiekin kolaboratzera, Eta eta ordan orain dago kalean, e, eta orain jakin dugu ba, esan zulako mutikoak mozkorraldi baten eh soltatuzun, ez? Eta horrelako gauzak ari dira ematen. Han Gasteizen daude gosea oso, sa, oso oso gaizki eta eh garrebaren egunen ere egondu ziren 5 txilotu, uste dut. hor e, piketeekin saiatu zirela sartzen korting inglesian eta Eta azkenean e, borta txilotu. Bidogar ez dakarrikan gasteiz zen ez, ere bai, e, bueno, iagrebarekin azizarela itse egiten, e, Bilbon ere mo, e, mobilizazioak egon zirean goizu osoan zer, eta piketeetan ba, kort inglesera sortzen segetu ziren, ere, eta, ba, ere hostiak egon ziren, eta txiloturen batez dakite egon zen azkenean, baina bai egon hori gogor egon zirela, hori e, zipaia daiz du horri egon, ere bai, helikoptero bat bat batak ematen egun osoan, eta eta kaso konkretuak ez daik izkitu baina, benetan giroa bilbon e, errepresioren nazen guztiz. Eta irunen ez da git, zepe zatu ze, ze zen, o? Bueno, irunen egonduzenei kolazai giroa ez. Niri e, kontatu diatena, osa diatena nara bera, piketeak egonduziren goizeko segitatikan. Buna gantzat mosketa landetsako trafikoa, bueno, oztopatu zen. :eta mm -hmm. horzontzen nabarmenena agian bainatzen nolako inongo ba, arazorik egon no kaldeturiko, mm -hmm. nahiko las sai. beste egune batzutan nahiko gogor egin zuten greba. Right. Orain ez naiz oroitzen baina nun baiten eh rapidera olioa botatzen eta dena saiatu zir, gero eh e, zu eman eta bar eta hor bueno, bai e, zipaioak ba, nahiko gorer sartu ziren atxilotu batzuk ere gont ziren mm -hmm. e, eta parte baina irunenaiko lasaia Maini neri esan diaten arabera si Josele horrela piqueteak eta claro zipaioetan beru guztian atzetik antala eta esan sitela piquetei esan sitela sartu komerziotan. Orduan, zer, zer egingo dute, orduan, ezin, malen eman informazioa, ez? Osa, zein da, eta ez, esan behar zietela kanpotikan. Bueno, behin, ose, berriro ere, e, agerian agertu da, ba, beraien inteligentzia maila ez, eta beraien... Bai, ba, eta... beraien azkaltasuna. <laughs> e, ba, ez da egit, behar dago, ja, sartzeko, e, en labeko, kide bateriara erkarizketa zatixo bat, Ba, zakit, aurrera Mariano. Sartu. Ona bueno, emateu ordenagailua ez da bilela, orduan Bueno, ordenagailua da Mariano, zakigu do bilago atera berroa mm -hmm. da. Balita kezi pai. No la Mariano. <laughs> Balita ke chakurre ez hori diku ustea, ere eh, ordenagailua gaizki biltzaena. Ba, eh, dirtute deke barritzekoa izango eh. Eta ba badizaki bestelare komentatzeko, e, besta, nik besta do, eh nik ez dakit oso ondo, yo bakigar di bagatzen baina aski ikusi Bilbotik ere kartelasko htxete geldituko e, irukideri edo e, pintada kegitagatik an, ah, bai, bai. e, osea, egitutzen oo horren e, herua botatzen diote, ba, e, mar, ba, pintada batu zaudela hori sprayarekin paleta batzu margotuta, ba atxeteren inguruko, htxeteren kontrako pintada bai, eta gertzen zen periodikoan agertzen zen pintada eta jartzen zuna osea, zen HT txikitu da, zer jartzen zun. E, eta zer jartzenzun. Eh, eta amalurrak zer dino HT buruz? Galdere ikurra. Jartzen zun hori. Eta eta zenbateko especie dute? 3 urteko especie zigarraskatzen dute. Pintada bat eita dekan. Bai. Jode. Osa, pintada, baina gainera begirazte pintada. Ego zein pintada dela eta irurteko e, kartela zigo arraskatzea ere, badauka bere, bere meritua. Eh? Eta gero gainera jarraitzeko hori e, pintada, orako pintada bat izatea. Eta mm. egiten, nik uste dut ja e, erotuak ginen lehenago, ba, orain ikuste ez dakitze puntutela naino irizten garen, baina dirudien ez honek ez daukaren jongo ez. Zorrek ikusten du ze eh, estatu berezia geren, unbait, eh, zetik, eskibetik horretzen nahi, solako kasuetan, eh, futbol partideetan, egoten diren iztilloetan, horretzen nahi, zoreindela urte batzuk Bartzelona Espainol batean, Espainol Bartzelona, Monjuiken, eh, no, Boixos noizekoak bengalekin hasi zidela jendeetartera erasoka, ba, hori kriston erasoa da, bengala batek iltzaizak, eh, horreindela urte batzuk gaur bat hiltzen eh, zehan sartuta, eh, torexetik anzartuzitza joan bengala, eta hile egintzen. Eta erasoien gatikan, boizos noizeko, ez dakit, inabilitazio bat eskatzen ziren urte betekoa e, mm -hmm. futbolestadioan sartu bai, baina atzuten inolako kartzela zigorrik eskatzen. E, Arizarena esaten da, pintada bat egitegatik nire urteko espetxe zigorra, ba, ikusten da, fiskat, balantza, ba, igual euskal herriti kanpora ezberdin aplikatzen dela. Jore, eta esan jonek eh, gazte hauek, eh, gazte zen, egin dutenak, osari, eh, basura, gazterretzea dori, egozten eh, ba, diotenei, eh, orti urteko kopuro hori ze e, baten baten al joite, eh? edo ezekit pederasta bati, edo ari gara komparatzen ozak batzuk, ezekitze eh, puntutera iristen nik ezekitko digo penalean nola di joan. Baina argi dagoen nada, e, Benetan ezagitz edo edo zuzen zuzendikasi duten edo arte derrak ze pentsat originaltasuna badute. Ez, bien hori dago dena, osea, Kodego Penalean, o sea, dago asmatu zuten terrorismoaren zera, ez? La e, da, terrorismoa hitzakiarekin, az? Bai, Joaquina Zazola da gure Jonela gona gizarte langintzako ikasle fina dela. <haz haz haz> Beraz, orain informatuko gaitu bizkat. Osea, Euskal Herriarekin egin dutena da kodigo Penalean ere. Eh, espen lege bat, ez? Asmatu dute horrela lege bat terrorismoaren inguruan eta da oso ambiguoa. Ze e, e, ba, da STU. Eh, jakiteko, zer da ambiguo? Ambiguada ez du largitzen. Osea, ez du esaten. Kenen klaratzen zara zu zeu. Zuk ere bakitzen duzu bizkat, ez? ambigua Ambiguotasun horretan zu klaro bakitzen duzu aldera jo. Bai, ze e, egiten mande maitzu ekintza batzuk Talde terrorista, dela gaur egun e, izendatu dutela segi, ta, talde terrorista bezala, dela egite ulako konstituzioaren kontra eta... No, eta Iparalden legala da. Iparalden legala da. da bai, bueno, hau da Espainia bueno, Restatuko restatu regedia. Da, bon. vale. Bai. E, Ose, egiten bali maezu konstituzioaren kontra eta... eta saude talde baten e, antolatua eta nahi bali maezu e, gizarte ordenea irauli, Osa hori da, talde terrorista bezala izendatze dutena. Horrekin eta bandar matua da eta. Eta horrekin kolaboratzen maldin maizu edo egiten maldin maiztu zuekin txak horren parte izan da, edo ematen maldin maizu laguntza, edo sin modutera ja sartzi zute horko e, e, ez, Ja pena da larriagoa. Eta ba, ba, edozin pena beti e, agunditzen da. Eta bakarrekan ja egoste maldin maizute E, talde terrorista baten kide izatea, ja horregia daukapena bat, eta hori o sea, da osoan bigue izatea e, zuheri zerela horrekin kolaboratzen, ez? Zer da horrekin kolaboratzea? E, e, izkutatzea, ba, batzutan, ezki izkutatu du bere semea etxean, eta bere mm -hmm. semea zensegikoa. Pues, igual, emako horreri aldi, eta gotzi zerbait lagundu du lako talde terrorista horreri, ez? Eta bionzarekin... Eta gero ere, e, talde terroristaren definizioa ikusten denez azken aldian, askoztere ez da balt, oza, geroztak iago ez ari dira, ez? Oza, nola azkeneko atxiloketak eman e, direnean, e, nora izan zen e, e, askapena, askata, oza, azkapena bueno, erakoakera eman zituzten ere bueno, Iagoztia, oza, yeah. azkeneko aldean mila karreta da egin dituzte e, eta azkenetan eman duenetikan beraiek argi egutzi dute, beraiek e, gerran jarraitu nahi dutela Gainara, gerra zikin batean eta ez da kit, azken aldian eramand dituzten talde kideak e, ez da kit, orain arte ba definitutua zegon, ez? Osea segi e, eta batasuna besterako, baina gaur egun ere HTK ditukoak e, Apurtu, aportu lebigtako e, e, dituzte. Uh -huh. Ekin askapena, osea azken aldian redadak ba azekit horrengan hasi ez tangoden, hori volvemos a la Ez da uh -huh. ja e, beraien e, ez da git, e, bat lege terrorista aplikatzeko ere muageroz eta zabalagoa da. Bai, eske da, kolaboratzea, zer da kolaboratzea? Osa, eskapenak igual ez daukaz erikusirik han segirekin, minuen berei egizaten malmogute da, gola kolaboratzen kausarekin, edo ari diola laguntzen orko segindagon pertsona bateri, osa, askenean da, beraien hitza, ez? Da, porque hori ez da agertzen inoen, zer da kolaboratzea? Beste lege batzutan agertzen da, bueno, ba, zuke egiten malmezu hau, eta hu, era honetan, Ba, u kasuz ba, e, zigorra. Minon hontan kolaboratzea kide izatea eta gero ere kide izatea talde bateko kide izateagatiken horrelako e, zigorrak esartzea ere ez da oso normala bi hemen bon, Euskal Herrian gaude. <laughs> Welcome to the Basque Country. <laughs> bai, bueno, eh orain dela URTBT2 edo 87 zituzten e, Falange tradizioneko Tradicionesko hiru kide Nafarra bita... Bueno, iru, baina ezten bat daude proezo, euskal herriko moidearen gatikan. Horri sa, nahi nun, e, gautza da, euskal herriak han atxilotuak izan direla, baina tzailela berdin aplikatu. <gül> ba berez ez delako erakunde berdinako kide, edo, et, eta bar, ra, falangei tradizioneko kideak ziren, ba, illetako baten bat kontaktu zuzen ezokan gaina, iruñako e, guardia zibileko kargu batekin, ber, e, pistolak eta bar, atx, art, arrapatu zitian etxean, baten etxean, baina... Uste dut berez, jazke daudela. <güls> <güls> bueno, bueno, well, eh, dejamos un poco de rajar, edo esan no hoy den bezala, ez dakite benari filosofeatzen, eta <coughs> ya garguero, marian loko lortu du esan eh, bezala eh, greba egunean egin eh, dako ekarrezketa txuzati horren ba, lortu du ba, eh, ordenaga joan jartzea. Eta, bueno, garen zuten dugun, eta komentatuko dugu gero pixko bat. <güls> <güls> <güls> Auso, hondo. ¡Au, para que eso se sigan llenando los Eta gehiengo sindikala bidutako greba eguna da gaurkoan, eta e, be, bidazo eskualdean goizan goizetik. Goizeko seietatik hasi dira, ba, industriegunetan eta ba, greba egunaren berri ematen e, ikerkaia hula sindikatuko horrezkaria dugu gurekin, kaixo? Kaixo egunon. Esan bezala, e, lande txatik abiatu zarete ezta? Bai, e, poli bueno, e, Gabiriako poligonon hasi gehiago, goizeko seitan, egia esan daba, bueno, beste greba batzutan, baino enpresa gehiago itxi izan dute. Ee, nahiko goiz da balorazio orokor bat egiteko, baina bueno, nahiko konten gaude, ba jendea ba, bueno, ba, gure ustez, gure ba, landutako mezua ba, bulertu edelako, eta jendea gaur egun gaurko ba, egunean ba greba eginduelako eh hasi hasiera gero e, unialkoko poligonora igo gera han ere jende gehiena lanera ez da gaur eta hortik harretxe e, harretxeugaldeko poligonora eta han berdina han e, azken orduan kotxe batzu sartzen hasi dira baina bueno baina pentsatzen dago ba, greba masiboki ba jarraipena hondia izan dudala eh gogartuko du goitzeko 8tik eh bueno ba zubian e, edo autopistaren zubian ordain lekutikan ere ba pasatzen direla eta bertan informatzen ari zaietela aintxe zaisa gunean aurkitzen gara Hori da, e, bertako ordainlekuan ere, e, bueno, sindikatuen piketea informatibo bat antolatu adago. Gehien bat, ba, Euskal Herrira sartzen diren garrai olariei, bisatzeko, ba, gaurko eguna ba, greba, egun, greba eguna dela eta, bueno, alden neurrian ba, ba, lan ez egiteko. Adere, bueno, zaizan ikusi dugu ba, zenbait kamioi bai lani anari direla, ez da. Bai, egia da, oza, sea, zaiza gelditza saia da, egia da, ba, jende, kamioi asko edo garra joelari asko atzerritara direla, ez, dira, ez dakitela greba greba eguna dela, eta bueno, ba, gure ustez ba informazioaren bitartez, utxinaka-utxinaka ba, batzuk ere gelditzen hasi dira. E, Gorratuko dugu, e, beno barain, e, horendikan ere, kaletatik ibilikozaketela e, informatzen, ez da, e, bozgora aioen bidez, ama bietan manifestazioa dela donostin, ez dakite, arratxaldeko manifestazioa aurretik ere, beste kintza batzu que aurreko sai edo kalean ibilgo zaretan informatzen. Bai, printzipio osorain polígonoetatik jarraituko dugu. Hemen saisa landuko dugu, eh hemendik herrira jetziko bea, goizeko beati 9-9 erdiekin guru, ba e, pikete informativoa herriibarrenean egingo dugu, eta gero deialdia egiten dugu, ba egordiko 12 e, ateratzen den manifestazioa, ba, eskualdeko jende guztia parte hartzeko. Ta gero bereziki ere Irunen e, arratsaldean, arratsaldeko saita manifestazioa eingo da eta bueno, ba, jende jende guztiari bisa, bueno, diogu, ba manifestazioan parte hartzeko eta, eta bueno, azkenean eh salatzeko, eh, azkene, bueno, ba gobernuak egin diguna, bai gobernuak eta bai sindikatu estatalen bitartez edo edo beraien arteko eh, akordio baten bitartez, ba, ba, azkenean eh, euskal langilegoa ba, pentsioei langilegoari, pentsioa murrizteko E, akordio bat e, e, sinatu dutela, ez. eta hori salatzeko, ba, jende guztia animatzen dugu, baratxaldeko seitan e, irungo zabaltza plazatik abiatuko den manifestazioan parte hartzera. E, Azken ikain patuz daik, goizeko epiketi informatibuetan arazaren bat suertatu da? Momentuz ez, momentuz e, nahiko ondo onda, jendea ulertu izan digut, bueno, batzuk atera dira, beste batzuk esan digute, ba, ba, asamladein dutela, ta, ez ezko atera dela, eta prinzipios e, e, lanean geldituko zirela, baino, Ora arte, ba Arazorik ez baitzat. Ongi e, aipatu izan dugu azken egunetan baita atzokoan ere ba zorion hortigosarekin, eh bueno, ba, enpresa komite Ugarik bat egin dutela, ba, azken egun hauetan e, ba, grebarekin e, aipatu duzu e, herrira jetzikotzagetela ere, ba, ez dakit ba ostatu komertzio eta alako enpresa txikietara ere, ba informazioa baratzeko ez dakit horretan informazio hori duzuen, e, aurretik e, nolako lana egin duzuen. Ba zaila da, zaila da zeatik. Beraileen beraiek ere ez daude oso ondo antolatu Ordun Orduan ba, komunikazio egiteko eta pixka ba, informazioa pasatzeko gehien bat grebarri begira, ba, zaila da. En, gure ustez greba e, publikoa da, e, jende guztia dakik greba dagola, badaki zergatik e, greba egiten ari garen eta animatzen dugu bai komertzioko jendeari ere, zerti, bueno, kasu ontan, eskotan ba, eskuize izaten da, autonomoak izaten direla, baina autonomoak ere kasu ontan e, jubilatuko dira. Beraz eskatzen dugu, ba, elkartazun bezala eta ba, greba sekundatzea eta greban parte hartzea. Hau gira, bai kergaila, mi eskart? Zuei, eskareaz. Lakasita gaztetxea interneten, berriak, agenda, kampainen inguruko informazioa, eta bertako eragile guztiei buruzko informazioa. Iru bebikoitza lakasita.org Arriba las manos, o arriba las manos, o arriba las manos, o esto es una traca! Guardo de la cola de este banco, por cobaltome paciencia, tu salud de menosencia, o aquí huele muy mal, Para, guajora, bonjour oui, va a verte tela, que te que la me aguanto ya la vida, pero la atención hay que cobrar. Para otros no, uh, pues, ven el que roban, busque viejo ai vanala, si gocietta mai no trova. Pa ditem che qua la vetaniglia e che sta del per acuta mentiras, me sorrì e me dà la sua Bueno, ba, e, Aldegu komentatu pixka, te, ba, e, nola justo krisi gara jontan ez, ari diren politiko guztiak egiten murrizketak gizarte ba, zerbitzu guztietan. E, bueno, atera zuten duela urte batzuk de, dependentziako legea, izan dela oza, izan da kaka bat duen okerra guap, zera kaka gutxinez, bus, liberatzen zea, es egitetsunean kaka pos hori etzea dago gaizki antolatua da, ez da, oza, laguntzak hori da berez, ba dependentzia maila bat daukaten pertsonak be ba kubritualizateko ez izan barko zien laguntzak bion izan barko zien zerbitzuak ez ba ba behar du pertsona bat ba ipurdia garbitzeko edo bainatzeko, edo horietikan altsatzeko, edo zorgausetarako Eta hori izan barko zen hasiera, osea eman barko zen beti, ez? Bueno, ba, laguntza pilo bat ez direa tramitatzenari, pertsona asko ari dira hiltzen laguntza eman binolen eskatu duten etikan. gero e, ematen ari den laguntza gehienetan da laguntza ekonomikoa, osea e, ari dira ematen ematuten laguntza gutxia da laguntze ekonomikoa eta zerbitzuak askenen ari dira guzten bigarren maila batera, ez? Gero ere, ba oinarrizko errentarekin E, egin dituzten murrizketak, bakoitzen baldintza gehiago ez, eta horrek e, ere e, jartze dute baldin baldin maukazu ez dakit nuen, e, ba, uste dut larri aldietarako laguntzetan, ba, baldin maukazu ba, momentu baten behar desu ladigirua ez ba, eretan egoeretan sadoela, e, jarri dute baldintza berri bat, eta, e, baldin baituz ustu dut sortzi mila euroko e, jabetza bat nuen baiten, Ja ez, ez dizut ematen laguntza hori. Edo horrelako zerbait, da, bas, balin mauka zu jabetza bat ez dakit non, horrek ikusiko zu, zertan balio izuzuri eukitza igual dator pertsonal kolombiatikan. Osa, da ruina gehiago berarentzako eukitza mantentzea etxe horian, eta horretik ez dut ematen laguntza. Eta, bueno, horrela, bueno, pentsioekin baita ari dena gertatzen ez, ba, bakoitzen lan gehiago egitera, Azkenean ez igute utziko ez tailtzen, ozai... Eta ez dudanez, er e, kotitzatu baretuzu yeah. <susurra> e, zemat urtezidan ogeita azazpi edo... Lentzen, lentzen ogeita bost, orain uste du dela ogeita amabost terdi edo ogeita mesortzi terdi, iznago oso seguro. Bai, amar hom... urte gehiago, jaizten amar, Baxiana, da eguneko amar, amabost kotizazi da. algorako zerbait da. Bai, jode, ba, urte lanean, ba ez dakit, e, jode, lana bilatzeko kristan arazoekin gaude gazteak, zarrak ez dira jubilatzen, ez du, ez dute zarre kontra ezak, pasar de... eh, lana baino urte, baina sari dute eskera sartzen, gazteok ez eskera sartzen azkenean e, lan munduan. Zama, eta ta berandugu así, va, ba, jode, imagina tu, ezagite, no izhasiko garen lanean. Ni on ez ere, ez enorkolizatzen ditu urte kopuroi guztiak, o sea, ba, bazoa zela bi urte Brasilera edo dauka zula bat, edo nor dauka lan fijo bat 35 urtez. Zegazte sea, ze gazte egonda lenean inbertitur utel leku berean. Nerama dela, va, ba, e, igual aurrera, oza, generazio batean, ba lana gehiago izango garaia batean. Ez du lan berdinen eramaten hainbeste urte ez dara eta begira garai asko zobeak zirela Badaude ba e, kaso Badaude kasoak nire... nuski guango direla, baina eguneko zenbatekoak dira osa, Nik ezagut zituen gazteak gorregon egon zailagoz lan aurkitzea eta gero olako luzapeneko lan bat ork topatzea ere osa, Txungo pastel ba, Gero gertatzen da beste kaso bat e, izaten dela ne, e, Lana gaztetan ere ama adibidez e, gazteaz izan lanean ama urterekin ama ta ja badara maska ja urte lanean. O gertatzen da azkenan jubilatzeko 65 urte arte ba gongo dela ja ba 50 urte ia bizitza osoa lanean. Ta hori e, ere ba, gertatzen da, es jende asko hasi zen lana oso gazte, ba jende 12 urterekin ba familiko lanean edo eta e, edozain lanetan hasi zela e, ja eraldatuak daude, baina oraindik an urteak eratzen zaizkie ba, jubilatu balizateko. Ta hori hori ba, gertatzen da. Gazteak ez gara sartzen, hoiek lanean jarritu bar dute. Eta, azkenean, ba, jola dago ego, era. Eta, norrek, kotizatuko duen, hainbeste e, urte, ba, batzuk gehiagi eta besteak gutxiegi. Bai, ba, e, gero horrekin ere, oza, proposamen bat irakurrenun lehen dugunan artikulu baten periodikoan eta esaten zuen, binen zergatikan gatikan e, pentsioak ordaindu behar dira kotizatute, oza, kotizatuta gero, ez? Zerba, horrelako dirualdea atera, adibidez, zer getatikan. Eta, eta horrela bermatu matu bizitza duen bat pertsona guztientzako, ez? Eta, bueno, ez bakarrekan jubilatzen zehan egin, eta nik uste zela bizitza guztian zehar, eukitzea, e, diruko puru minimo bat bizira hauteko, eta, eta egiteko nahi, esuna izateko egizateko askeagoa. Hau, claro gizartan ez dago oso ondo... Eta hortak zain ere hori jakitera, osa, nik uste dut diru hori egon badagola, baina baina gozada non, non dago, ez? Beraz, e, asko ez nibitza, Bilbon asko jokatzen zen lema bat e, e, e, no no, sobra, no falta dinero, sobran ladrones. Ah, A da, A, aba, da esango zen, e, ez da hirurik falta, baizik eta e, lapurrak sobratzen direla edo fa, e, lapur gilegi daudela. Edo, eta laporra gogen artean ba ikusten den ez, e, inberzitzen den kasugustiak behar dakago bat txetek e, e, proiektua Osaileko portua Osaileko portua, erraustegia, e, beraien boltsikoak ere ba, oso puzteko ganoi dira Bai, lehenko nesan genuen bezala, ba, nahiko betea gaude Bai, kotxetan eh? eta alako gazetan, bueno Oparitan Ez gara ez alberririk ezaten ari, baina nazakit Nazkatuta gaude Eta ba bai, egia esan, ni ufterrenta basikoaren edo ba, pentsatolako hitzena eman no izaio, pero hor variante asko daude, baina errenta basikoaren edo hori ba, e, diru errenta esango aurkez. Oinarrizko errenta. Oinarrizko Bueno, aunque orain aldatu dieto da, diru sarrerak bermatzeko renta, Josu. <laughs> bueno, ben. Euskaltzen dira etorri zaigu. Es, <haz> <haz> <haz> Eta ja, inabaritzen da, ya ja, daramakila ya ja, bi urte gizartela ingintza ikasten. <risa> eta azterketa berria bukatu berri eta dena datuak fresko ditu buruan, <risa> hain. Eta <risa> inabaritzen da, oso Ba, ba zekite, ez dakit, ez da zera jago komentatzeko zo, zute aurrera jarraituko dugu, ez bai, da gure jarraitzen dugu aurrera, ez? Eh? Bai, ba, bueno, ya bukatzeko, txetamina e, ba, gazten mugimenduaren... E, ahirratxaioa denez, errentaren ba, inguran hitz egin dugu, ikusi denez gure guri ere zuzenean eragiten, gait, eragiten digu. E, beraz, ezakit ba, graba egintzen duten noez, baina urrengo baterako, edo bestela ere, ba, diegoteko, ze greba guna, egun nori, oza, hogeita azazpiani izan zen. Berendikan, egun erokotasunan borrokan jarretu behar den zerbait da, da, jorretu barreko zerbait. Eta, dakit ba, bukera hortan jarretuko dugu, lehaz dela bakarrikan egun bakarreko zerbait. Mm -hmm, Bez, hori da, ezkenean borrakak eguneroko den egiten dira, e, puntualtasunean ez du zer lortuko, egunero borrakatu behar dira horrela lortzen dira alburuak. Egon, bueno, puntualtasuna baita denak bat ere egiteko zerbait horire behar garrantzitsua, ba, ez? Bai, baina ez da, esan nahi batra... dudana ez dela arajun, eta ja, egin dugu ez, eguneroko tasunan garripen bat behar da. Mm -hmm. Eta, ba, bono, ia ja, grebarekin nortzeko dugu, eta musikita biskak jarriko dugu jarraxatzeko. R.P. Jihua, R.P. Luziot amaitasun hotxak. Gonekin erobero. Txingurri otsak. Mundu otsak. Gure konka. Aza otsak. Herri mugimenduaren ahotsa. Antxeta irratiean arratsaldeko ordubietatik hiruak arte eta gaubeko 8tik 9tik arte. Herri otsak pauzu mediak ekoiztutako saioan. <gülüyor> Eta bueno, ta saiarekin bueno, jarraituko dugu. Eh, lengoan konturatuko zineten entzule finak baseate, da gure atzetik jarraitzen baduzute, ba eziguleman denbora tal internacionala egiteko. E, beste gai batzute jorratzen egon ginolako, Ta bueno, gaur jarraituko dugu, ba lengoan utzitako eh azkenaldian abendua urtarrilla bitarte, ba jaia jaiegunak zirela eh ere antzetamina berezia egin dugula ta bar. Ba, berriak eh, espaziatu egin dira orduan ba, berri batzuk nahiko zarrak dira eta bueno barkamena ba lehenago jakin badakizote hasiko gara hemen e, hondotikan e, zeatikan garoñatikan adibidez e, bertan e, ba, orkresta nazionalisteneko ba taldea e, bola bertsioa jotzen dituna ta bar ba egindako bidei bat egin zuten e, abenduan ba, bertan e, zan e, iraiaren bostean pasaten irailaren bostean eta bertan, e, ante, lehen e, orkestan ziren ala izena elektrotuna zuen, bilbokoak dira eta esan bezala, e, garoian urtero egiten den martxa bat da, ba, zentralizteko egiten dena eta bertan, e, ba, taldez bere abestiak jotzen abest, abest, e, zituzten e, Oietako abesti bat, e, agian denek ezaguna duzute e, las puertas de seguridad izena du e, bomitoarena bertan, e, ba, jode, nahiko ezaguna da bomito taldea, irungo talde hau ta bueno, e, ba, bertan e, oso gorr jotzen zaile ba, indar e, guardia zibilei eta bar. ba bertan e, marcha ba, beste, no, bueno, kustodiatzen ari ziren e, guardia zibiletakoak ba nonbait horien e, abestia entzun eta zea bat e, denuntzia bat jarri diete por e, e, desakatu la autoritatea ba mm -hmm. e, gainera beste abesti batzuk ere jo zituzten ba leinoren kukaratxas Eta bar, e, bertan ere ba, guardia zibillen orka egiten dela erik, bueno, ertzainan orka generalean, e, txakurren orka Eta orduan, e, ba, koordinadorakoak eta ork nazionaleko hiru taldekidei ba, egintzitza jena da e, epaiketa bat bideratu e, Pasaren ogita bostean e, urtarri lan izan da epaiketa e, burgozaen bilakarriloko lehlengo juzgatu de instrukzioan, ez da hito nagoen euskera Eta, bueno, ez dakik gu berririkan, ze gertatu den eta bar, saiatzen lortuko naiz, baina ikusi ikusizat dute, ba, jo, abesti simple batekin, e, prinsipioz gainera, abesti a, aspaldikoak, ezagunak, ola, egian bueno, gara zibilak ez, gu bai behintzat, ba ez, nola bukatu dezaketen, ba, taldeak kontzertu bukatu gainera denuntzia bat jasotzea, baina intsultu ekatikan, eta bar. Eta, bueno, e, hori da, ba, koordinadoratikan eman diguten berria. E, ja, Soiatuko gara, esan bezala, e, lehen gogunean, e, gertatuduko ba epaiketean e, ez ezertatu den. Eh orain eh joko gara, kasu egidora eta bertan eh sateko zea e, hau da Andaluziakoko sindikatu bat, eh orain ez naiz horitzen izena, xesan edun, sat, baina bueno, langile eh mugimendua da, e, sindikatoa da. E, bertan eh abenduaren 20 e, beraien lokala, egidon duten lokala, ba harrieekin eta margoerasoa jasan izan ditu. E, Bertan e, barruan hiru e, sindikatuko kide zeuden, erasoa gertatu zenean ba bat e, zauritu zen, begi batean eta beste biak ba kanporateratzen ikusteko zeharraio gertatzen zen. E, Kanporateratzean ba bi hiru tipoko zituzten. Korrikasi ziren, e, batek e, lortu zuen ba, tipo bat hauetako bat gaztetxo bat gainera hamasi urteko gaztetxo bat gelditzea. E, itzulitakoan ba gaztearreten dituzuen e, polizia deitu eta ba, E, salaketa eta bar e, jarrizularik itzultzerakoan konturatu ziren e, bertan e, nazien e, eraso bat izan zela e, bertan ezbaztika eta e crusetikoa eh gurutze zeltikoa marrazturiz dela. Ez da mota honetako erasak pairatzen direla zonaldean. Dirudienesan bertan e, eskuindarra. Holaituko zehat eta oraindalla urte batzuk egidon egontzen istiloak, ba in eh inmigranteekin ez dela tabar, ba dirudienes bertan e, eskuin mugimendua indarra hartzan ari da ta hori da. E, bertatik txatetik eh salatu egindute eraso eta lelengoa dela izan, e, salatzen dute. Bestetikan eh Frantziara Frantsiara joango gara bertan ere eh urtarrilaren 20ean eh markatu, 15ean markatu, e, ba, e, izan ziren ba, kontzertu batzuk eh Bi gaste ba, erasotuak izan ziren kontzertuetatik ateratzean. 10naz inguru ba, batekin, labainekin eta bar e, zeatikan e, armaturik zaudela, ba kontzertuenetatik atera ziren e, bi gazteri eraso egintetzen. Eh gazteguek eh metroari jo egiten estazioan eta batean ba inguradorei gertatu ziren ba, talde honen honek inguratu egin zituen eta eh kristo on erazoaldea zuten bizimetako bat e, hospitalera eraman bar izant zuten ba emorragia burmuinako bat zeukalako baina hala beregoera ez da larria eh lionen azkenaldian eraso mota hauek ugaritu egin dira e, azken, eta nahiko ba, bertako eldes lesboraz ez dakitola frantsesesean goden lesborazes Eeta alaldendeasitak salatu duen ez ba, ugaritu egin dira baina desente gainera. adibidez ba, adibide batzuk botako ditugu, e, adibidez esa geneko auzoan e, orain dela aste batzuk, mutil bat erasoatu izan zen, ba, txegebararen pin bat zerammalako motxilan. E, zera, e, Gate honek erasoa jasan zuen eta bergeita bo e, egun egonari izan zuen ospitalizaturik. Etzen nelriagoera, baina bai esku bat apurtua zeukan eta sari nahiko fuerteak. E, hogeita bostean, ean hogeita bostean, e, bertan Lionen ere, Rebeineko Rebeinen, e, saiatu ziren eh immigrazioaren aurkako ba, egundako manifestazioa alertzen, ba, erasokasi ziren eh insulto eta azkenan polizia gelditu zituzten, baina be, beraiek saiak egin zuten ba, manifestazioa gelditzeko. Eh gero, eh e, Iraian ere e, Beste manifa batean eh, sartu egin ziren, pentsuen aurkako manifestazio batean, bertan sartu eta hasi ziren ba, poliziek eh, bertan erasotzetan ba, gauzak erretzen eta bar, eh, identifikatuak izan ziren eta manifestaziotik ateriak. Eta ja bukatzeko ba azken erasoa... Eh, Azkeneko aldia izan zen, e, hogei bat naziko talde batek e, feministen aurkako ba, manifestazio bat, ere, lertzen saiatu zirela. Ikusten zuten ez, e, lionen nahiko egoera, behintzat ba, ez dakiku nazi asko gongo diren, baina nahiko holdar korrak bihurtu direla azkenaldian argi dago. Bonjour, oranx beza form que le nileru du monde n'e bazatribue. Antxete erratiko telefonoa oraindik ez dakizula? Ipar aldetik deitzen baduzu 0 bost bost, lau sortzi, sei, sei bost Eta egoaldetik deitu ezkero 00 iru iru sei bost Ipar aldetik deitu 00 iru iru bost bost Ipar aldetik deitu ezkero sei sei bost Pentsatu behar dugu, nori eman rata de doz patas abestia, es? Nori aldiugu eman burritzen zehizu hori haurengo zutiko dugu eh, entzulen esku, gure amarmina entzulen esku, eberaien artean, guztien milalia, artean. Bueno, Baina, egunero, milioi bat gehiago igual. Baina, hori, bak, gizuen, jasan bezala, doktor amorrekin e, kontaktuan jarri, da galderak utzineu baldin behituzute zenbakeak du gutxi jarri dugu kuña, e, entzene izan aldu zute zenbakea behin ere, berriro ere, eta bai eta, hori, e, arratada edo espataseko, ba, proposamenak utzi ditazkezu eta ere. Da, hori, bueno, hori, jarraitzen dugu internasionalismoaren... Ba, bueno, nik jarraitzen. Badu ya, jamada, begira Zer? Bai, nor da? Nola? Erdago <risa> bueno, eh, bueno, nik jarraituko dut Fa Faioz teknikoa daude, barkatu berri horagotzpenak Ola bueno, farra egiten digut zute pixkat, eh? beten ez da sere izango da <risa> bueno, eh, jarraituko dugu saioarekin, eh, nik berri ekin jarraituko dut eh, eh, Orainai Rusiara aldera azkoko gara Bertan, e, abenduaren hogeita iruan e, Vladimir Kuachakov, olako izan eslago bat da, e, atxilotua izan zen, koronela hau, e, Rusiako koronela, e, bertako indar armatuen koronela. Eh, berari eragozten zaiona normalean e, bertan atxiloketak ba, jode, bakizutana izaten dire mafia edo oposak eta indarren barruan sarturik egotea, ba kaso honetan, eh, koronel hau, Errusiako koronel hau atziloto izenda, eh, estatuaren aurkako kolpe saioa bultzategatikan. E, dirudienez, Vladimir hau, e, Frente Popular para Liberación de Rusia, FPLRRren e, buoretako bada eta 2005ean jada e, Anatoli Chubais, e, tipo bat da, e, Au Anatoliçoa itsautzen e Perestroika e, ba, e, eskua sartzen hor ba diru e, tipo hau e, saiatzen da ba, zen, talde komunista bat e, indartzen eta bertan ba Errusian e, kolpo bat ematea. Berri hau e, nahiko isilian pasada Errusian bertan ere, orain dela batzuk jakeginarazi sidaten ta iru itzi interesgarri ikusteko ba Errusian ere e, da nahiz eta ez asko ezagutu Errusiari buruz ba indartu direla eta badagoa jendea ba jode ere egoera ez dela in lasaila edo behintzat e, informazioak ba jode geiharako duela e, Rusiatik ateragabere, ateragabe ere ba komentatzea adibidez eh lengoaldi le, ez estaduetako batek eh mundu mailan dut, ez dakit e, besteren batek berdinengo luken eingo zuken baina bueno e, dirudienez Rusiak windows e, kanporatu egin bar du, bere ordenagailuetatikan eta Linux jarriko du ba, software ofizial gisa. Eh, gogoratu gainera Erusiak e, Christon ordenadore pilak erabiltzen dituela, jode, Christon estatua dela munduko hondiena, e, pertsonez ere ba, poblatu denetakoa, eta jode, ba gobernuak holako pausa ematera, e, komentatzen denez ba, Ez da, gerra hotza baina, bueno, dirudienez, Errusiak, ba, e, ja da, estatu batu ekin, moztu e, mostu nahi ditu, ta ondorioz, guinduza ba, egingo dio, ba, aurrera pauso, aurre pauso hau. E, komentatzen, den, komentatzen zutenak errusiarek da, lau boz urtetan migrazioa egingo dutela, da, guinduzaak en eta Linuxak sartzen hasiko direla, e, horretarako inbarko dute, ba, kaso bakoitzean, e, beharko luketen sistema ikusi, e, batzutan bat, beste eta bestearen bat. Bai, bereta beret sorritu nintzen berri aurkitununean, e, bai. ez dakit ta kingo duen segurenik, bai. Egiten du antxetan e, atal bat, ez dakit nola izan adun. Eh, minutu batzuk egiten ditu atal batean, ba software askearen inguruan. Eta Ai. bai, eh antzete egiten du bai, bai. eta ba 8 minutu. 8 minutu. Ba, badako hori ba prestatu egiten du atal txori eta ba, bera software askearen militante sutxua da. <laughs> Bai, ba, oso hongi guritzen zain, bata, komentatuko diot, ziun, bati du di daguneko jakitea, baina, bueno, beretaz horaitu nintzen hori e, irakurtzean berriak. Ogalo bedugu ez zer esan bergarbada Rusiara jungo da bizitzera edo. Bai, ez dakit, badugu gantza bai Rusioa pixkat. Eta, bueno, e, bestetikan jarraituko dugu aurrera, kasonetan ondurasera joango dela bertan, e, jode, e, gon, beste berrietan komentatu izan dugu, aurreko saioetan, ba, nola, egoera lasgarrian dauden bertako, ba, Laborariak e, ber, e, paramilitarren daguntzarekin e, terratennintek nolari diren ba, bertan e, beraiek bota haiian bereintzako lur gehiago izateko Talengoan e, berri izan genuen e, urtarrien hamarrean Juan Ramon Txinttzilla Mukako dirigente eta FNRPko bat Egontzela bigun e, atxiloturik e, paramilitarrek harrapatu egin zuten golpatu e, torturatu eta bar egin zuten, Eta, bueno, e, berak esantzuen ez gainera, pala artean, ondurarrak ez ezik, atzerritarrak eretzeu ez dela, inglesez egiten baitzuten, eta ikusten duzutenez, ez, ba, berriro ere, larogikoa markadan bezala, ba, joder, hartutako e, goerara, eriudi berriro ere ondurazen. E, Naiko goera lasgarrien daude, berak esantzuen ez... E, Ba, despiste hauetako batean, ja, hies egin alizantzuen. Altzu, altzu, e, lagunek, berdere lagunek, e, aipatu dutenez, ez da muta honetako eraso gertatzen direnak, goratu aguanen gertatudako sarraskia, eta daudeneko beraiek e, borrokan jarraituko dutela, eta beti ere, ba, laborarien alde jarraituko dutela. Bestetik, e, komentatzea ere, e, lengoan e, greba eurokorraren deialdia egon zen, e, Euskal Herrian egon zen, eztakit Galician eta, eta Kataluñan egon zen, prinzipioz Euskal Herrian, baina e, Espainaldean ba, jendea, sa, jendea saiatu zen ja, jendea saiatu zen ba, bere kausa, ba, ez sindikatu haundiek, kokos eta UGT ba, ba, gu traidore batzuk bakarri direla, eta oiek ez, baina behi beste sindikatu txikiek, eta oietako batek e, ba, anarkista iraultzaien batasunak, egin egintzuna zen e, txarlakolokio bat ba, alkala denari zen e, plaza batean. Ba, bertan zaudela, txarlako lokia egiten, eh polizia agertu zen eta ba, bertatik alde egiteko esan zieten. Bertako kidek e, aipatu zieten eh batzutela kontzentrazio bat informatzen ari ziela soilikan, baina hala identifikatu egin zituzten eta 5 pertsona eta bertatik alde egiteko bestela kargatu egingo zutela adierazi zieten. Baita ere, e, beste berri bat, kaso honetan Israeletikan nahiko kuriosoa gainera Pasadean artean, eh, jonatan Izeneko aktivista bat, eh, anarkista berau, eh, bertan, anarkista muroa, eh, no esaten da jodea. Paretaaren aurkako, esiaren aurkako, arresiaren aurkako, irra... <gülüyor> Jesus beiratzen bat sinonimo. Eh, bueno, eh, arresiaren aurkako taldeko kidea, anarkistak arresiaren aurkako taldeko kidea. Ba, egintzuten atxilotu zuten eta iru hilabeteko espetxe zigorra jarri zuten. Kuriosan ez da, iru hilabeteko espetxe zigorra jartzea baizik eta zerren gatik jarri dieten bakasuenetan zigorra. Beran, unbait e, bazitun kauza batzuk e, lendikan e, eta dirudienez eginduna da ba, askapen kondizionala edo hori e, apurtu duen ba, legea uste bat. Legea uste hori jo, kurioso da, baina txirrinda polik ibiltzegatikan izan da. Jodete, esaten dena, eh? E, beraz, Israelen ere, poliziek edozen gautzatikan eta beraien atzetik ez bat zuaz mende-mende, ba joder. Segituan, espetxera sartzen dizuten. Bai bai. Bantzen. Txirrinda polikegi gidatzeagatikan o ibiltzeagatikan hiru ilabeteko espetxesdigorra. Ja, ez segondorbait bere abiadura neurtzen Ekuren batean zeinetan ezentzia 80 eta 90.000. Ez, bai, da motila hoe bazitula bazitulakausa batzuk, e, talde anarkistakok kidea da ta bueno, bai. baina ba egian e, vigilatua izaten ari da. Osea, eskusa gixa edo bai, hartu dutena dirudienez da eskusa gisa ba tipoa e, ba, Nian, lege, osa, irraelko, lege penalean e, ilegala da hori bizikretaz behar, baina polikiago jotea. Ba, dirudien ez bai, ez naiz israeleko legediar naditua, baina. Eta azkarrako juten, oza, bihotzeko gamaten baihuzulako zerbait, oza, txirrit nazoaz, ez zutaz, kotxean, ezagit. Bai, bai, es, horregatik ekarri dut, kuriosi so. iruitu zait, baina hiru jabeteko espetxe zigorra, ez multa esezer, ez ez ez, hiru jabeteko espetxe zigorra. Eta kuriosi iruitu zait, kaso hau. Osa, benetan... Israel benetan ha? estatu berezia da zentu guztietan. Eta, bueno, arengoz, ni katalonekin bukatu dut. Zerbaik eintu nahi duzutek, berrietan kuriosu egaz datu zeitzu zerbaizu. Mm, zerbaizu? Ba, egia esan Igual pasatzen graia urrengo, e, ara, urrengo puntura. Dr. Ramorrekin nitze geniten alako bagenu, <laughs> ez dakit, e... Bai, uste du kontaktatu dugu berarekin meta. <laughs> <laughs> eta ari dela pixka eta azpertzen eman digunen. Bueno... ¡Ay, brasa <risa> <risa> Es no una esa, no adivinan. <risa> <risa> no, bueno, pero en esgargao de neko de Este... Está aquí todo ¿Ordago chingo? ¿Edo es? ¿Chingo? ¡Ah, está algo chingo! ¡Esta algo chingo, y por <risa> eso! ¡Abrasa tu de ogo! <risa> ¡Abrasa tu de ogo <risa> <risa> ¡Oh, es! <risa> Txingu? Ai, kaixo! Kai oh, kaixo, txingu! Txingu bueno, ez Dr. Amor ah, Uro, Dr. Amor Ah, bueno, Dr. Amor, hori ah, bueno, bai, hori bai Ja, paperean sartzen azibarko dugu, eh? Zer modu zaudete? Oso, ondo tazu? Ondo, oh, no dixo zaiua? Bai, bai... Bai, bai, bai... Naiko, naiko, pasatik bueno, atetzen Galdetu, galdetu, zer galderaren den zainago? Ba, bueno, ba. E, gorkoan telefonoz egingo dugunez, biskabat lagur eta ba, bera zure zehitzak e, zuzen duko izki guztu, baina ba, e, galdera onakoa da. E, bikote edo lagunak, hori e, azken finean e, gertzatzen dena da, ba, lagunak, lagunminak badirela, gero badire lagunak, e, lagunak e, konderetsa kon arroze, gero mutilak, mutilagunak, oza e, iztegi hori e, zabal eta guzti horren barruan eh ba ze, ze, ze sortzen diren edo nola bideratu dezakezun ba zure ba ezagiten edo ezagita berri on lagundu bizkata zaio da hasartzen eh ber, ba, igual kontuatzen ba, esaten eh, dute bueno zure indago modan es eske nobio google lagunak es minon gero daukagu harreman bat ba, igual bai gela bikote bezala, eta gero hor sartzea ba E, beste pertsona batzukin seksua izatea, ez? Eta hori naturaltasun minimo batez bizitzea. Eta hori gehienetan ez dela gertatzen, ez? Azkenean, ba, edo beste pertsonak ez ulako ulertzen, edo ni reprimitzen ez zelako nik ez dutela ulertu nahi, edo horrekin or, or, sortzen dira mila gatazka, ez? Eta orduan ba, nola... Ez dakit nola alden bideratu... Sexuaz katasun bat, edo, edo benetaztaia den, edo non ikusten duzuna katxa benetan ba, sekretismoak sortzeko, edo ez, edo, edo benetan... Ez dakit posible den, edo ez den posible... Gauza horrelako harremanak nola no, no kudeatu, ez? Bueno, no. nire la, la, lagunak edo nikusten, bikote bat ere laguna behar duela, izan konfidantza behar duela, eta... Eta, bueno, ez biak adoztu azkenean bai egoten dela horrelako bikotetan zegez handezuten bezala, ez? Ba bueno, batzuk nahi duela lagunak izan, baina roioa egotea, eta bueno, ba esporadik edo maiztasun batekin, ba harremanak mantentzea eta hori, baina nor sortzen dena behienetan, bada, ba, ba hori, ez? Ba sentimenduak, pertsona desberdinetan ez direla garatzen eta irrizen da momentu bat, non pertsona bat, harreman hori, ba, en ondoi du dititen zaio baina bai dietzen dela momentu bat ge jo nahi duena, eta azkenean ba, hori be lagunak eta se harreman almota, ez zaita izan naiteke bi, bikote formal serio bat eta esporrabikoki bako izan norbera katatzen den azkenan eh, sexuan eh, azkatasune egon behar du eta etanik us edozein aukera edo, edo, edo ein invariante eh, ba, ona izan daitekeela baina beti eh, kontuta noki beharra babikote batetan ze ze harreman mota dagoen, eta sentimenduak gauden, ziren, bueno, ez maiteezun pertsona baldin bada, eta, bueno, beste filosofia batekin. Eta azkenean, ba, zure, su, zure jarrerak, zure estoak, en, ba, ba baldin zatzen baldin badu, eta zufriarazzen baldin badu, beste pertsona, hori ez da pertsona bat, na, na, en, harreman bat, naturala ez. Azkenean, en, joku bat bezala da, eta nik ustean diak, arau berdinakin, jokatu behar dutela eta arabori berdina ez denean horregatik ba, or, or, sortzen bidela horrelako horrelako gatazkak ez. Oso zaila da, dana, dana, dana balio du bien artean hori itzegin da baldin badago baina gero hori bai aziran gauza bat itzegiten dena da eta gero, gero praktikan ba ez da horren erraxe hori da matea. Mm -hmm. Gero gero sortzen dira ez dakit egit eh, badire kasu, mila kasu ez, igual eh, ba abaliteke hasira batetik aina guztitzeaztea fideltasuna beharrezkoa dela, bai eta Atletikan egiten dutenak, bai eta onartzen dutenak, bueno, ez du joan zaitezke beste batekin, baina nik ez dute ezter jakin nahi. edo, ez, hor ikusten dira gero, ba ikusten dira prezjonabakoitzaren sentsibilitatearen arabera zenbait zenbait joera edo zenbait, ez, ze kontekstu eta, ba, ez da giter, ni e, pentsat hori prezjonak ikusi duanagatikan, eh Ez daite, eh, bali izatea lehenengo ba, e, benetan gauzak argi uztea ta benetan gozak bizitzea, osea, askatasun osoz eta hori joete garatzen, ez? Osea, ez izate goza estatetiko bat edo hobeda den bezalakoa gutxi eta ez ba, bestea sufriarazi ez ze punturaino den ona, ez? Eh, batudan naiden hori kostatzen du, ba, korta hemen ba, askotan ba, minak edo zailtasunak ezango ditu, baina ko gusten hori hori jorratza posible da garatzea edo posible da hrelazio hortan beste jarrera batzuk lortzea Bueno, ni ez dut zen horra da, eh bueno, itza, garatzen da eta sortzen da modu desberdi batetan. eh, harriman batean, ba igualen ezagutzen ez, ez, ez pertsona bat, es eh? batekin baliatzen zera baino, ordain oso harreman esplosiboa da, gero Claro, ordan tarteka gelitzen zeha, edo parranda ikusten dezu, eta ordan elkarrekin bukatzen dezu berarekin, hor badago gero garapen bat ez. Baina sortzez ja ez da, eh, oso zaila da, edo ezin ezkada bi pertsona modu berdina ma ere bai. Eta bi pertsona kez dute bere bikoteare berdin maitatzen. Eta, eta gauza da, ba, ba irizten dela momentu bat, bueno, non, non, non bai dietako norbaiti, Ez eh, batko moduago alago, eh, egoera horretan eh, bestea sentimenduak, azten zehizkiola ez dut, da nik uste dai, barrikotekontuetan, harreman kontuetan, eda, kontuetan ez, ba, bai harreman er, bakoitza ere, ba, sorturen bezala, bakoitza bere moduan, harreman bakoitza ere, be, eramaten da, bere, bere moduan, baina bai nik usteet eh, kontutan uki bat duela, ez dela, en, en modu individual batetan pentsatu behar, ez beti dagoela beste pertsona bat, beste bat pertsona baten sentimenduak, Eta horrekin zintzo jokatu, sai hmm. izaten da, ez? baina bueno, askotan ba, ja kontrolatzen denean edo ez duenean nahi edo beste bizimodu bat nahi eraman nahi baldin badu Baina gustatzen baldin badu zai esaten den menzalasko golfeatzea eta hilzea batekin edo besteakin Ba kontutan hartu behar du ezin duela beste pertsona batekin, harreman nahi esto ordan Beste pertsona desango duela, nire sentimentoak sentimentoa dira, ordan edo aldatzen desu zure jarrera edo usten degu, es, ta horra izan eta esan ban benetan naiden nere jarrera aldatu, nahi naideten formalizatu gutxi gora bera, ez? edo harreman batera man golegu, baina eraman dezakegu un poco, nola esaten den bezala, libe, liberala, es, mm. ke gero askenean ere normalean nere sortzen dire horrelako tidabirak, zein askenean sentimendu batzu daude hor tartean. Eta beti dago egoten da beste eh, alde bat ditatik gehiago estutzen duena edo gehiago espero duena beste pertsonatik, anez? Nik uste tori bizitan den hori gertatu zaigula eta momentu bat hartu behar da erabakia eta esatea bira, ba, zintzu bire norberaren sentimenduak, sentimenduak zintzokin jokatu baina beste pertsona ere kontutan hartuta eta, eta bueno ba kontratzen bali mazera ez alala ba beste pertsona hori sorion egiteko gai momentu horretan, lisitzako fase horretan zehar, bauzten da, eta igual etorkizunean badago dago suertea, ez dago suerte eta bakoitzak egiten du mm. ere bidea, ez? Azkenean ez azkeneko hala beti beste pertsonarekin beste pertsonaren sentimenduekin jolaztea, ez? Mm. Eta askotan ere, ba bueno, baitasuna dagoenan, ba jende ere itxutzen da, eta hor aguantatzen du, eta asko sufritzen du, ez? Horregatik, ba, sufritzen dagoen pertsona, ere bai jakin behar du. Ba, ez duela sufritzen egon behar beste pertsona bat naiz eta asko maitatu eta berak bere harreman joku horretan, markatzen dituen eh, ba, arauak edo, ba, betetzeko prestez baldin behar beste pertsona hori, ez aio lako meni. Bueno, ba, bera ez dikusten denez, nik uste dut, e, bakasuntan asko dependitzen du pertsona arabera bera ez, pertsona bakoitzan mundu bagera eta pertsona bakoitzak sortzen duen erlazioare beste mi, makromundo-mikromundo bat osatzen du, beraz, bezaginik aiz, e, proposatzen dut igual, ba entzulea benetan animatuko badira, ba beraien kasu bereziak edo konkretua, edo berdintzaitzen ere lagunaren kasua, ba e, azaltzeko, eta ba zaigitik usten denez, zuk erantzunako bat hortikan, beraz, ba... E, Eta egit jarri, berriro jarriko dugun kuña zamakiekin, baina edo bestela herriotxaken e, dakagu aukera idazteko bulogean Beraz ba e, animatzea jendea zuriolako galdera konkretuak egiteko ez Eta bueno, gure aldetikan e, azkeneko galdera bat dugu e, Galdera honen propusamena jundek egindu Eta egitu, e, june, bota jozu ioz, galdera E, bueno, eman digu Mariano Klenengo korreoa Bidaltzeko, e, eh, bai, eh, nola da? Ba, Korreoa, bidal izaz zute, ba, bai, amor edo beste edukizion bat bat duzute, e, antxetamina arroba e, da, e, repekatuko dut, antxetamina, txekin, arroba gmail.com bat! <laughs> bueno, ba, orduan jasartuko gara azkeneko galderarekin gaurkoz amorrentzat, Eta kontua da, a ber, eh naidegu horrela egin aldaketa bat gure bizitzan, ez, gure e, i, bizitza intimoan irautza txiki bat egin eta naidegu gure pototako edo pititoko, sea, iliak pintatu. Bien claro, es que está que pintatu porque se, hori da leku bat oso, oso sensiblea, ez? Eh? orduan estake guxe se se se produktu erabilli ez? Kalterikan egin gabe. Orduan, haber ba, bakizu, norra lan, nora <risa> eraren <Hombre>. bat. Joder, <giratik, risa> txinko, hori erantzumar zu, eh, doktor Amor, a ver? Ah, bai, bai, genin galdetzen, genin galdetzen, bila zuten nago, erantzuteko pres nago, tal, altudan moduak Baina, osea, bai egia esan, ez da, naizela batera ditua, batera ditua. De arde, de total, eh? Eh? De eta zit, dekoloratu behar den, edo... Taktikaz da sedukzion total, ez? Eh? Taktikaz da sedukzion, eta behar eten mozgo konjunto horre behar bezapeko ideak Igual ya, ez? Eta bigoteko, behar eta? Eta bigoteko, eh? Bigote, <risa> Hori, nipen ni, ni, ni txatzen dut, ba, bakoitzaren genitaletako ideak Eee, eh, uste, tintatu nahi baldin baitu, osea, ez direla burukoen oso diferenteak eta Eta nik uste bururako balio dueran balio du berako. Karo, baina igual balite que la rúa izatea beko partean no ez dakite pentsatzen dut baina bai ni gustu bai es sensible berez ba o sea que aurrean sai nik gustu dut eh badira estokeradut ez, jena bueno jena ez dakit ze punturaina baina na este balio hori eta aldaketa iralza sosakona bai emen Hemen dena, dena libre da, hor dena libre da de luke, baina nini modu partikular batean niko regezioz batei morboik aurkitzen ere, eh? Bueno. Eta horretaz or, or, gaima, baina ba, burua baina sensiblegoa badela hori, baina, no? Ez handizute, da, niko osmetikataz, pero ez detinez burua tintatu, ez da ere genitalak, ez ezer. Bueno. Badat, dat, dat, datoren bat, ni, ni, ni nimez gehiago oso naturala hasu naturala guztia ba ba, ba, ba masa oso ba hori ba, utzi dago bezala ez asko askoran ere bai adibidez orain ba badago ba, moda moda bat ba ez eziki pensaiona emakumeari ba apain jutearenan ondo pilatuarenan eta hori ez ni adibidez baziotorri horren beste edo makillatua ah, ez horren beste repadori ke eta orain bai dagoela moda bai ba gizoneskoak ba depilatzearena eta hori eso balao n emacomedatsu dei morbogeago ematen diena gutxiago eta edo pirsinak eta horrelakoa baina hori hori ja da norbera bere burua eta bere gorputzarekin egiteko egiteko eh, nahi duen guztia eta bai prez dagoena eta bikotarekin edo bikoteri gabe baina bali ez bai bikotarekin horrelako gauzak ba sensibleak ere Pues Igual, eh, komentatu, edo baita ere, igual, eh, Bikotaren en, en, o sea, eskaintza bat, edo ideia bat izan daiteke eta bera keren norbera hori eh, ba seksuan ere bai, ze postura, edo atzetik, edo horretik, edo goitik, edo betik, ez, azkenean, gero norbera, egon bardu, seguro, hori egiteko prez dagoela, edo hori egina iduena, eta gauza adan bestea proposatzea, edo, ya, Bez, di, izatean, norbera bere burua, ez, eta bain, baina idaitago egin, ez. Eta guida, ezaiko, oizaito horren beste kostatzen, eta nere edo, ba ilusio egiten baldin badio, ba presna gortikan azartzeko ez, baina geroia hori genitalak tintatuaren, eta hori ezakin moda jartzen ari bende hori, baina, bueno, horregun ere modan txorak asko jartzen ari dira, eta... Ba, beti da nik ane, nik eta alako iekarradatu ere lanago bazogan, oza, modak beti diraneko, naiko alakoak. Eta nire zutu uste egin tintatzen modan dagonik. eh? Ba, baina bueno er, iz, nik i placer gehiago bezak ez du ematen eta sexuaren e, muña prokreazioa baina askoz gehiago da placerra sentitzea. Borki. Eta bueno, ba, placerra sentitzenko balio de SAGP, ba, pirtsinak edo bi, bi, vibradoreak edo consoladoreak edo beste gauz gai, gai externo batzuk bai izan daitezkela baliagarriak. Bueno, ba, Iliatxuria, berdea edo laranja eramatean ikutu zutu zutu zute bueno. Plazer gehiago ematen dionik inorri Bueno, ba, orduan ez daigit, hemen ja, denbora bokatzen ari zego berriro ba, berri e, ere Eta ba, eskerrek asko, doktora amor, berriro ere zure egonbendio gatikan Aurren gorako ere ditentzaitugun eta proposamen gehiago ditugun ba, Atuzerentzuren aldetik Niki nik eskainiko jota, edo norri tintean birua gaztatu beharrean baino gehiago igual konsoladore edo vibradore batean gaztatzea da birua. Bueno ba, orgen ditzen da, dakizute, vibradoreak eta beste lakoak gero zi, nahi ezten ez gero, eta ba, eskerrik asko eta eta gongo gara Osondo, mucho bate, hasta una enzule en Agustín, en saco, baita sueyere, bai. Es, que es que recasco. Es que recasco. Venga, adiós. Adiós. Adiós. Agur. Prata inmunda, animal rastreo, ah, sí, escoria de la vida, <tose> a defesido mal hecho. Zuton bueno, duzuten abestia, urrataz de dos pataz abestia da Esan dugu programazia eran, ba, pertsonaia ja ezagun bateri emango geniola hola Merezi duelako, abestiak ba, dion bezala arratoi bat zikin badelako Eta kaso honetan, ba, Jon eta Adornako horiak atea apuntaturik, zeinari emango diegu. azte honetan? Ba, bueno, azte honetan, eta bueno, azken aldionetan pilpilean dagoen gaia ez, da gizarte zerbitzuetako eta gizarte harloko E, eman barko diogu, ez? Gure bizitzari dela izorratzen eta ez digula ustenpakean eta kondenatzen gaitula lan egitera bizitzatzen zehar eta guzti hori. E, orduan pentsatu dugu igual Gema Zabaletak merezi duela. Gema Zabaletak, Andreeari emango diogu ratas de dos patas eria. Nahi badu, etortzea jasotzera, ba, etorriko, etortzea, meso dez. Maldita kukaratzia Kein ta bestionerekin abestia eh, jarraiteko du sonatzen baina bueno, gu ja bazkaltera joan dugu gose tripas horriak dituguta ni behintzat, ez dakit beste bi hauek ni logurre gehiago gose hori konobitan lego ederki gaude parranda eginda ez dakit hori bai bueno ba gutuko gara eguardio ni zan bai ondo segi eta hongo gera horrengo larun batean eta esan bestela ba e, ba larun batera intentziorekin gaude Beraz, horrean ba, e, larun batean, gauden. Eta bueno, gero ere ikusiko gero lakasitan, es? E, e, pegatina lehiaketan. Eta lehiaketan es erakusketan. Hori, e, azka, azkañen. Mm -hmm. Azkañen, gaztegunean. Ah, bai, gazte edo e, bostea e, mañe hori datorren astean, da. Mañe hori. Mañe hori, mañe hori azkañerako ere horaitu e, bauertra jutuko kerra eta bueno, bostakit. Besteri gabe. Besteri gabe onge izan. asko, eta... Sexu hona izan. Besazka da puto bat... Eta, bak zute, vibradenak erosi, eta genitalak margotu. <laughs> Bailo. Gaur egungo gaztiak, drogadiktuak, txikinak eta alferrutxak zarite? Et, et, et, zaitza esaten zai, agona, baina guzer gara. Feministak. Hizikapitalistak. Antifaxistak. Tuzkaldunak. Ekologistak. Okupatzaileak. Seksu askatzaileak. Musikeroak. Internazionalistak Maitakorrak Kasleak Langei eta langabetuak Malabaristak Sortzaileak Gaztetxeroak Gazteak ara! Antxeta mina, eguerdiko bitamina Harunbatetan, ordu batara orden gutxitatik ordubietara. Estás, aprovecha para fregar. Oh! Eta puta sociedad, esta puta sociedad Puta sociedad gastronómica El buker de los maridos que no saben cocinar Hoy mamá ha vuelto a casa Llevaba más de un año cuarta Papá no estaba en, mira en el bar Hombre, ya que estás, aprovecha para fregar oh oh oh, oh, oh, oh, oh, oh, Yo os declaro marido y mujer, pa oh, oh, oh, oh.